i és en particular una novetat. es tracta de Piaf Le Show. Aquest any es commemora el 100 aniversari del, del naixement de la, de la cantant i actriu uh, Edith Piaf i d'alguna manera uh, s'estan organitzant molts, moltes activitats relatives a aquest, a aquest aniversari i nosaltres podem ser testimonis d'aquestes aquest, mateixes festes amb la programació de Piaf Le Show protagonitzat per Anne Carrer. An Carrer és, és una cantant uh, de Toulon, aquí de França, nascuda el 1985, uh, que ha estat seleccionada a nivell internacional per començar a, a rodar a l'espectacle d'Edith Piaf Le Show i que nosaltres tenim la, la sort de poder-la programar aquí el dia 16 d'agost. Hi ha fins i tot una una, una anècdota, i és que continua viva la, una amiga íntima que va ser curista de l'Edith Piaf en la seva època, que és la Germaine Ricó. i aquesta noia s'ha fet amiga també de, lo que, de, de la Anne Carrer, i ella mateixa ha dit en diferents mitjans de comunicació que, que quan la sent cantar és com si sentís cantar la, la Piaf, per tant com si senti el, el vistiplau no només de, del públic, sinó també de la gent que havia compartit vida